ان الذین یحادون الله ورسوله اولائک فی العذلین دا دماقابل سرا مناسبت لري د آیات مخکم دغه منافقانو ن رايته ګراو شو اوصم الله جل جلاله زجر زورن ذکر کوي نامو منافکانو د بارو د هغه کسان د سوک چې مخالفت د الله د الله د رسول کوي نو الله تلا فرمای ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا اغسن چه هغه مخالفت کوي د الله جل جلاله او د الله رسول کوفر کوي اعداء کافران سره دوستی کوي یا بل صد مسلمانانو د پارایا یاد الله د دین د پاره چلول کی هر قسم مخالفت چې د اګا کید الله او د الله د رسول الله فرمای اولایک فل ازلند داخلق با فالذلیلو کی او په مغلوب خلکو کې دېبا مغلوبه کولې شي او دې بزلیله کولې شي او بیا لاج لجلال هو ورب زیو قانون ذکر گئی او سر بشاره تم ذکر کوي د مسلمانانو لپاره ما الله پر می لاغلبن انا اللهله اغلی بند نه انه ورسي لیکل الله جلله جلال هو پیسصلی کړی ده لا اغلی بند نه ا نه ووسي چې غاالبه به ځو ی کې دا الله جل جلاله غلبي دا, دا غو د مغلوبیت هوڅوک تصور نشي کول الله غالم دي دا غلبي سره د جاده غلبین نسبت نشي کېده دنیا و اخرت کې او پات شوه پیغمبران د الله مغالبي مقابل کې کروڑون و کربون و امت وولنی خو پیغمبر که یوی نوابا غالی بی بات شوا دیزه که بازو اشکال کرده ده و بیای جواب کرده ده شیره پیغمبر خو مغلوبه کی گی بازی پیغمبر مغلوبه کلشه و ده بازی ٹیم کنو اغاق عریزی والا بادا جنگ که یا پا بل اعتبار سره. دل ته مراد غلب کلي غلبه او د انجام په اعتبار سره غلبه د دلیل په اعتبار سره غلبه پیغمبر دلیل په هرچا باندې غليبي او انجامن په هر یو قوم باندې پیغمبر غالب راغله او الله جل جلاله هغه قوم تبا کړی دی او اخرت کې بم غلبه نو باز وي د اخرت غلبه خدا صرف د اشکال جوابات دي ورنہ عام طور غلبہ بعض وخت کې امتحانن که کدی پیغمبر د طرفه د قوم د طرفه شيکس ملوي شي ورنه عام طور دنیا خیرت کې الله جل جلال جلاله او غالب دی او پیغمبر تم الله جل جلال جلاله غلبہ ورکړي خپل قوم باندې په اعتبار د دلیل سره په اعتبار د جنگ او د جهات سره پیغمبر هغه غالب وی انجامن اخیری انجام کار هغه د پیغمبر وی ان الله کوي ی نزیز یک نه اللهجلله جالو کوي د قوت والله د غزیز او غای به دی. لا تجد د قو منونه به اللهول و میلاخر دا بشارتې د معمنناو دپه او من او په زیلب دی دمنانو. او علامه اخلاص ذکر کیږي د مؤمنانو شان د مومن بیانې د منافق په مخالفت کې مومن تو ګر الله پرمای لا تجد قوما تو ومنه مخاطبا اي پیغمبر یو قوم داس يمنون بالله ورسول يمنون بالله واليوم الاخر چې هغه کې یو د صفات ویږي هغه ایمان لري فا اللہ تعالی بانده و پا رسول و پا رز نو اللہ بانده دا اللہ پا صفات و دا اللہ پا دین پا اللہ ایمان دا طول پا گیرالو دا اللہ پا کلام دا اللہ پا پیغمبران اول یوم الاخر پا رز خیره بانده نو قیمت تا خیره رزکو رز بلکی گی چکل قیمت راشی نو بیاش پن رازی دا پ زر کاله چې یادی کې نو دا د پصلې ور دا د پلی ټم دی نو فر اخبانې نو طب به نوموقوم چې غ دڅ کې یواد دون من ح الله چې غ محخبتو کې د زړونه من د اغ چا سره ح الله. داغه انسان سره دا هغه هرغه انسان سره که رشتہ داری او خپل یو کوپر دی حد الله او رسولا چې هغه مخالفت کی دا الله او دا الله رسول محدا دي ته یو یو جهت کیشي بل بل jihad کی یو یو ګټ کې بل بل کی یعنی هغه مخالفت دا الله چليږي د دین داللہ و رسول دا الله او دا رسول د دین کم مومن په الله او په اخرت ایمان ساتی اوبچه رګه کس سره محبت نه کوي چې کوم انسان د الله او د الله رسول خلاف چلی دې یې یو سو خبره قابلیت و ذات دي یو خاطر مدارت پیغمبر کول شه ده فاسقوم کول شه ده کافروم کول شه ضرورت ته هغه د فاسقوم پورا کول شه ده مؤمنم پورا کول شه ایو معاملات نو معاملات فاسق شرم کولی شي کافر شرم کولی شي او په کافر کې داسې کافر چې هغه زه تر معاملات کې نو داغه د تجارت پیسې اولته د مسلمان په تباہي باندې لګي اود مسلمان په خرابې باندې لګي نو دا ستاله پیسې د مسلمان د خرابې ذریعہ ګرځي نو داسې نه بناله لکه دی وق کی اسرائیل شو دغ دغ پیسه د مسلمانانو په بمباره بانندې لږ. یا کاادیانان شوو د مسلمانانو په مرت کولو باندې لږي د کاادانی شيزونه یا د اسرائیلی شيزونه داغستل دا نه دي په کار نو معاملات هم کولی خدا خو کافرانو کاپیرانو سره نه شي کولی چې ستا د پیسې اوټ نوقصان بامنتهه شي. او دریم نمبر محبت کلبي محبت ته د نو دا بنده کافر سره کې نبه پاسک سره کې نبه مسلمان سره کې چې د الله او د الله رسول خلاف چليږي کاست از وی شی او کاغست اپلر شی او کاغست رور شی نو د زلن په محبت نه کې ظاهر محبت خیر ده خو د زلن زک استاذ لکی ایمان ده اګه زلن لکی فسق ده ناروا دي هغه مخاليف د دین چليږي ته موافق ده دین چليږي ناغ سره برځل نه محبت نه کی هغه د دې فعل نه بنفرت کی خاطر مدارت دی کالج او د گیم اف بیا ډېر وګدوا غیاذ ذکر کړی دی د صحابه لکه یو عبد الله بن ابي داغپ لارم عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن عبی عبد الله یودا زو عبد الله د بلارم نو بلار رئیس المنافقین اغه غالبا دا خبر کړي و چی منګه نکیت مدینه د لالشیو جنگ کې دا خبره کړي و نمنګ بزلیلوب عزتمن چې د زلیل بوباسي ځان د عزتمن و, و. انا اعوذ بالله النبي صلی الله د زلیل و زوی توره راغسته را او پلار ته دلاتهوي شابه ووا یا چېزل ډیر ځلی له انسانی پې غمبرې زمن انسان دی دارنې طببوبکر چې دی ک الله تعالانو پلار نام مناسبه خبرې وکئ نو پلار ل ددنین باره کې هغه ناماسبه خبرې څه خبر ا رالی پلار له بلار له سپېړ ورکړه یارس ته ایمان اگر اورلې دارانګي ابو بيدایو نجراح له جنگ په موکا باندې دا, پل دا بلار پلار بر مخه دراته خپل پلار یې قتل اسلام بیا وته وې د سن دي په کار ابوبکر صدیق صفته وې بلار خاطر مدارت په کار دی خو ځلنه کافر کا فری دا غسر نفرت زې مزګزارې نزل کی غسر محبت نزدک استاد لکه خالص ایمان دی ا جې پاسی کې انسان سره استاد لکه محبت نشی راتلې او ک راځي ن استاد لکه بم ور سره سنا صفه ګناہ موجود دی گونانګار زړه بیا گونانګار انسان سره محبت راځي نو حال خاطر مدارت ځان لشه دې معاملات ځان لشه دې او د زله نه محبت ځان لشه نه زله نه محبت نه کافر سره کولی شي او نه فاسق سره کولی شي چې کلمه ویلی نو منافق سره کولی شي الله پرمحي تبنم مې عکس چې الله منی رضا خیرت منی د محبت کې غچا سره چې مخالفت د الله او د الله د رسول کې ولو کان واباهم اگر چې دغه مخالب ده دین چه چلی گی اغا ده دی پلارانی و ابنام یا ازامنی او اخوانم یا ارون واشیرات او یا کبیلی والی ارسوک جی و جه کل الله اللہ و ده اللہ دا رسول خلاف چلی گی د ده با غصر چری محبت د نسا دی که اغای کبیلی والی که اغای زوی که اغای او که پلارې پلاری اولائی که کتب پی کلوبیهم الامان اللہ پرمائی ده اغای مومنان دې دا پزړکه چې الله جل جلالو ایمان مضبوط کړي دي پزلو نو کې ایمان مضبوط کړي زړونه په ایمان سره مضبوط دي وایدهم بروح منو دی الله مضبوط کړي دي په دلیل سره نو بازو معنا دلیل کړي دا او بازو معنا کړي بروح منو په غنور سره د جانب په الله مؤمن ته او د مؤمن پزړکه یو, یو نوري اغه سره د پاسیک محبت نه یوځي کی او بس د روح مناه قران کړه دا بیرو همنহু په قران سره د جانب بل نه او ته روح زکه ویل کیږي چې قران اغه د روح اعزاده څنګه چې د بدن د پر بدن د زمکه نه جوړل دی داغه اعزا پیاز ټماټر لګان ګوپيان دی د رنګي روح د بر نه دی نو داغی از آغا دا شی ده جکم د برا نرازی داغی ده دا پر آزا چې ده نو آغا قرآن ده حدیث ده ویو دخل اوم جنات تجری اللہ با داخل کی دا سی باغونو تا چه تجری من تحت علا نهار چی لانده دا با داغی ده دا نهرو نه چلی گی دفایو نهر بی ده گبینو نهر بی دارنگی ده نهر بی ده شرابو نهر بی خالدین فیعا همی شبه دی که رضي الله عنهم الذين خوشالې دي په تابعداري باندې په خالص ایمان باندې ورضو ان هو دي بد الله نه خوشالې باغ ځواب باندې باغ اجر باندې ورضو ان ول الله دين خوشالې اولاي كه حزب الله ددل د الله د الله د امر او د نهي داږي اتباع کي علا خبردار ان حزب الله يकीन ان دل د الله متبعين د الله د حکم هم المبلغون هم دي کامیاب دي دنیا و اخرت کې ان الذين لا يकीन لا كسان يحادون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د الله اولای کا دا کسان فله ذیل په مغلووبنو کېي ځلی ل مغلووببه کاتهبل الله اولی کلې د الله تاله پصلله کړې الله تاله یلی کلې د پلوی مفووس کیا پصلله کړې لاغ ل بنا چې خاامه غالی بب لا اغلی انا لا اغلی بنا الله و خاامخه لَا اَغْلِبَنَنَا نَخَمْ خَالِب <سؤال> بَيْم زَ الله پرمای ور رسول او پیغمبران زم ان الله قويون عزيز يکين ان الله تعالى چې دې قوي او طاقتواله دي عزيز غالب دي لا تجد قومًا تبل مم او قوم بالله واليوم الاخر چې مان لري الله تعالى پر ایمان لري الله تعالی باندې او پر ذخیره باندې یو ادو لمن حد الله جديد محبت کیدا چا سرا یا مخالفت کیدا الله تعالی او رسول الله تعالی ولو كانوا اگر چوی دا مخالفین ده الله او الله در رسول اباهم فلا راند دی وابناهم زامن دی وا اخوانهم اورند دی آب او هم او ابنااو یا زامن د دووي. او اخوانهم يا روند د دوی او عشيرتهم یا قبيله د دوی اولائك داصبتون علماء مؤمنان كتبه كتب الله تعالى مضبوط کړې دي په قلوبهم پزړونه د دوی کې اليمان الا ایمان لرا و ايدهم مضبوط کړې دي دوی به روحن په قران سرا منه د جانب په روحن په نور سرا بين روحن په دلیل سرا منه د جانب په وایه داخلهم جنات ان وللا داخل کی دی جنات دا سباغون تا تجری جب یی غبا من تا تعالی دیدا غنا الانهار نهرنا خالدین فیه ہمیشہ بی دیک رضی الله عنهم الله بر ازید دوینا فتا دوی سرا ورضوا وان وذيب خوشالین هدا الله تعالی نصواب سرا اولایک ادا صبتن والا کسان حزب الله دا دل ادا الله تعالی دا الا خبردار ان حزب الله یکن دل ادا الله تعالی هم المفلحون هم دی کامیاب دی الحمدلله رب ثواني لحظه لو فيكم <تصفيق> حاجه ها